Шістка і одиниця. Випали шістка і одиниця. Одночасно найбільше і найменше число, яке може випасти, коли кидаєш кості. Ці цифри добре відображали життя самого Любчика. Від пекельних безодин до тріумфальних висот і навпаки. Шість і один. Сім. У семирічному віці Любчик скоїв свій перший злочин. Але минуло ще шість років, перш ніж його вперше схопили, і він отримав свій перший вирок. Уперше його ім'я було вписано у велику книгу, і він заробив свої перші дні у схові. За крадіжку, це він пам'ятав, але він не міг пригадати, що саме вкрав, і вже точно не міг пригадати навіщо. Батько з матір'ю важко працювали, аби дати йому все необхідне, а він все одно крав. Очевидно, деякі люди народжуються на світ, щоб чинити кривду, так казали судді. Він згріб кості, строснув кулаку і знову випустив на бруківку, пильно стежачи, як вони перекочуються. Очікування – це завжди радісне передчуття. Коли кості тільки кинуть, і поки вони не зупиняться, випасти може будь-що. Він спостерігав за тим, як вони обертаються, і з ними обертаються можливості, ймовірності, шанси, життя його і півничанина. Життя всіх мешканців великого міста Таліна. Шістка і одиниця. Любчик усміхнувся, ледь, -ледь. Ймовірність випадання шістки та одиниці вдруге поспіль – один до 18. Мізерна ймовірність, як сказав би дехто, задивлений у майбутнє. Але дивлячись у минуле, як це робив Любчик, для жодних інших чисел місця не було. Що чекає у майбутньому? Можливо, стоїть тьма теменна. А що таке минуле? Щось готове і затверділе, як тісто, з якого випекли хліб. Туди не повернутися. «Що кажуть кості?» Згрібаючи їх храбром долоні, Любчик підвів погляд. Високий хлопець цей тіпило. Але не сухарлявий, як іноді бувають високі. Сильний, але не того штибу, як хлібороби чи робітники. Спритний і не новачок у їхньому ділі. Були не те підказки, і він знав їх усі. У сховку загрозу, яку становить людина, треба оцінювати миттєво. Оцінювати і діяти. Діяти на змих ока. Вояк, найвірогідніше, побував не в одній битві, висновуючи зі шрамів і виразу обличчя і очей, з якими він чекає, готуючись учинити насилля. Йому не затишно, але він стриманий. Бігти не кинеться і голову не втратить. Не часто зустрічаються люди, що зберігають ясний розум, коли заварюється халепа. На лівому товстому зап'ясті шрам, який, якщо дивитися під певним кутом, схожий на сімку. А сімка нині хороше число. Нічого не кажуть, це ж Кості. Навіщо ж ти їх кидеш? Це ж Кості, що ще з ними робити? Любчик заплющив очі, стиснув Кості в кулаку, приклав, відчуваючи в долоні їхнє тепло і закруглені грані до обличчя. Що вони приготували йому тепер, коли будуть знову кинути на волю? Знову шість і один? Він аж затремтів від збудження. Ймовірність того, що шість і один в третій, один до трьохсот двадцяти чотирьох. Триста двадцять чотири, кількість камер у схові. Добрий знак. «Ідуть», – шепнув північанин. Їх було четверо, троє чоловіків і повіє. До Любчика долетіло тихе дзалинчання її нічного дзвоника в холодному нічному повітрі, сміх котрогось із чоловіків. Усі були п'яні, туманні тіні, що похитувалися в темному провулку. Кості зачекають. Зітхнувши, він обгорнув їх м'якою хустинкою. Раз, двічі, тричі. І сховав глибоко в темряву надійної внутрішньої кишені. Хотілося б йому самому бути захованим у глибокій надійній темряві, але все мусить іти, як іде. Бороття нема. Він підвівся, струсив із колін дорожній бруд. «Як будемо діяти?» – спитав Тіпало. Любчик знизав плечима. «Шість і один!» – накинув каптор, згорбився, засунувши руки в кишені і рушив уперед. Компанія вступила в смугу світла, що падало з вікна на горішному поверсі. Чотири гротесні карнавальні маски, що заливалися масним п'яним сміхом. Посередині – крупний чоловік із м'якими рисами обличчя, маленькими колючими очима і пожадливим вишкіром. Поряд із ним на високих підборах похитувалася розмальована дівка. Зліва від неї підсміхувався худий бородань. Чоловік праворуч витирав зі своєї щуки сльозу, що виступило від сміху. «І що потім?» – ледь не захлинаючись сміхом, вирискнув останній значно голосніше, ніж треба. «А ти як гадаєш? Копав його, доки не обісрався?» Знову вибух реготу. Басу здоровання вторувало контрапунтом жіноче фальцетне хихикання. «Герцогу Орсо!» – сказав я. «Подобаються люди, які кажуть так, і ти брехливий...» «Ти гоба? спитав Любчик. І той різко повернув голову, усмішка на пухкому обличчя зів'яла. Любчик зупинився. Він зробив сорок один крок від місця, де кидав кості. «Шість і один. Сім. Сім помножити на шість, сорок два. Віднявши один...» «Ти хто?» – гаркнув гоба. «Шість і один. Що?» Той, що йшов праворуч, спробував відпихнути Любчика п'яною рукою. «Зникне навіжений недо...» – тисак розрубав йому голову, де перенісся. Його приятель ліворуч не встиг навіть як слід рота розтолити, як Любчик уже вигулькнув поряд і взявся штрикати його ножем. П'ять разів довгий клинок увійшов у живіт, тоді Любчик відступив на крок і з-за спини перетяв чоловікові горла, підсік ноги і вклав на бруківку. Настала мить затишшя, впродовж якої Любчик видихнув повільно і довго. У першого одна величезна рана на черепі, чорні бризки мозку розплескалися по його вибилошених очах. У другого п'ять ножових ран у тілі і кров струмує з перетятого горла. «Добре», – сказав Любчик. «Шість і один». Повія, на напудрені щуці, якої темніли бризки крові, завиріщала. «Ти покійник!» – зарвів Гоба, позадкувавши і витягуючи з-за пояса блискучий ніж. «Уб'ю!» – але вперед чомусь не кинувся. «Коли?» – поцікавився Любчик, жонглюючи обома клинками. «Завтра?» «Я...» Палець тіпала, лупнула по черепу гоби. Гарний удар і в правильне місце. Коліна гоби підім'ялася, як папір. Він повелився додолу непритомний. Покаччука хляпнулася об бруківку, брязну в ніж, вилетівши із ослаблої руки. «Не завтра. Ніколи!» Зойки по захлинулися, коли Любчик обернувся до неї. «Чого стоїш? Біжи!» Жінка побігла, розгойдуючись на високих підборах. Її хрипке дихання луною розносилося темним провулком, а нічний дзвоник відзвонював її у слід. Тіполо насуплено споглядав два закривавлені тіла на хіднику. Дві калюжі крові прокладали собі шлях по щілинах поміж бруком, відтак зустрілися, змішалися і стали одним цілом. «А що б тобі?» – пробурмотів він північною. Любчик знизав плечима. «Ласкаво просимо до штирі».